Hallo? Det er jo løgn, jeg kan ringe du. Hvad ja. sker der med dig, er? Jeg tror, du har ringet forkert. Det er løgn. Det skal fandme ikke, pisse mig. Svin! Det. A. Vidste du, at vi danskere i gennemsnit bruger 500 kroner per person om året på træningsudstyr? Næ, næ, næ. B. Vidste du, at de selv samme danskere indrømmer, at de i gennemsnit kun bruger deres træningsaggregater to gange? Næ, næ, fra. C. Vidste du, at 100% af alle danskere er overbevist om, at en strammere bukser og tungere bæltespænder er vejen til en smukkere krop? Ja. D, vidste du, at den nye kogekur fra Tjallaha er den sjoveste slankekur til dags dato? Nej. Nå, men nu er den her. Det er mest intense flommebånel oh. siden bonsekuren. Oh. Player. Oh. Verdensmesteren i ringredningen på motoriseret oh. porcelænsprejs. Tre dobbelt af Esrum, Stafet, Pibeløb. Oh. Og udover det, så har han en doktorgrad på 39,5. Oh. Oh. Han er øst-slavisk geddepunkt sur i fuld kontakt, mølle og dam. Han har nu bedrevet den futuristiske 3D Millennium Crazy træningsvideo. på blandt andet den benhårde øvelse for mellemskært lige over. Den unikke kombination af finsk træarbejde og højpromille gør din træning til en leg. Dette mesterværk kan blive din, ja, for kun nettesum af 395 norske dollars. Og hvis det ikke passer, så kan du betale 10 svenske frank om måneden i 773 dage. Så skynd dig at bestil, der er allerede udsolgt. Musik betyder trivsel. Kør giver større mælkeydelse med højtalere i stallen, og lydbølgebehandlet hvedekorn kan give op til dobbelt så store planter. Med andre ord, hvad har du under blusens skat? Hvad har du under blusens skat? Hvad har du? Nå, jeg har set den her, jeg har en brugt lædertaske med noget indianermønster øh, og noget for forneden, og så der er der Greenpeace-tegn på. Er den er faktisk kig. ret vigtig, jeg lige får den, hvis jeg skal lave ja, det. Prøv ja, lige at prøve at høre dig. Hvis jeg skal lave det her, pisse. er pisse. lidt service på ja, Det kan jeg jo godt sige. Jeg står jo ikke baj, og bliver bedækket med et hylde Du har fået og, øl, jo. Og det er den her nedertaske, mand. For fanden, hvor svært kan der være? Ja, vi gik, vi kigger, det være at mørke bruge en skullertaske. Pils i god kvart, kvart mand. Så I bare kom i gang i, I stedet for, ikke? bare er mere, når er skal jeg så bruge. Hvad så, baby? Skal du med hjem og ryge? Så godt, min ven Vi stopper jo bare den ny igen Hvad med en orn Eller en snabelgiraf er mærket med rock Fra et trokker og på hvad du har For jeg kan fælle søvn og ostefar Ryg på hvad du har For jeg kan fælle så når røven bare og har du ind en af i byen, så kør altid ind, til det Rock og rul den op. Det skænker su i mit Den krop. Den sorte det på pibe, Den ligger suet i kæften med bare og su og bliver du basket. Is good. Også skriner og så suger vi igen, mens vi tyller bare Den Det er vankølet, sorte maver turbust, der er fedt. Er en selskabsstil om en grøn land at Et lad fuld jord, i en sort sæk. Transportabel jord hukker uden dæk. Og på hvad du har, for ikke og ostefar. Hvad du har, fra jeg gælder søvn uh, i røven bare. Du kan også bare brække nogle op og grave et hul. Så har du en inddørs jordhugger. Du kan bare rulle skænke om det hele. Så har du et skænkely. Mm, really, baby. It's baking bread. Ja. Yeah. Du også bare rulle det. Bare husk en ting Det det allervigtigste med det her PIS Røg på hvad du har Frække Og Ostefar Røg på hvad du har Frække sø Og Ostefar Røg på hvad du har Frække Jeg står nu her på bakken sammen med astrolog Svend Stup. Og Svend, kan du ikke lige fortælle os lidt om, hvad næste uge har af udfordringer? Jo, stjernerne står som de skal, så husk at gøre som jeg siger nu. Giv ikke andre skylden for dine fejltagelser, der er mulighed for en lille ekstra indtægt. Gør brug af dine lederevner. Dårlige vaner og ældre dato kan skabe problemer. Stol ikke for meget på din intuition. Flyd med strømmen. Koncentrér dig med fredfuldt hjemmeliv. Undgå spil. Nogle spændende oplevelser kan udvikle sig. Måske kærlighed. Undgå rutinearbejde og tag dig jagt for folk, som prøver at styre dig. Alt ender i den store tilfredshed. Tro på dig selv. Du møder forhindringer på vej til målet, men forholdet bliver bedre. Undgå komplikationer med venner. Vær forsigtig i de finansielle spørgsmål, der sætter spørgsmålstegn ved visse idéer, men lykken står kækken bi. Et venskab kan udvikle sig til kærlighed, undgå at gentage økonomiske misforståelser i en meget effektiv uge. Det kan blive en fantastisk uge, når det gælder arbejde. Materielt set ser det fint ud, og dine kolleger hjælper dig, hvis du spørger. Hvis forståelse for andre synspunkter og hensigter, brug din sunde fornuft, når du handler, så belønner det dig materielt. Udviklingen virker usikker, men lad ikke planerne være fleksible. Mulighederne for fremgang og romantik mod slutningen af uge er store. Følelserne bliver dybere, og muligheden for spændinger i visse forhold, er mor med sine pile. Fokuser på fremgang og undgå resultatløse konflikter. Tag det stille og roligt. Ideerne kommer af sig selv. Kort sagt, træk gardinerne for, sluk lyset, lås døren og bliv hjemme, for det bliver en farlig uge. Ja, hallo, det er Bagnus Likørstue. Ja, hallo og sådan noget. Hvad så og sådan noget? Det er mixer og sådan noget. Mig og øre sidder her og drikker nogle øl, og sådan noget. Så lyttede vi lige ind på båndet der og kunne lige høre, at, at der var for gang i for svedige ting altså, på radioen og sådan noget. Vi sad bare og fik æh, lafaren over, at I bare fyrede op. For det er mit program, jeg nogensinde har hørt sådan noget. Hallo altså. Og Vi sad bare suge og splint, og så sagde vi bare, hallo, mand, Det der, det er, for det er for lafaren. Det der, det er kvalradio. Det er kvalradio, kval kval man. Hallo. Og sådan noget. Jamen, øh... Så ja, jeg tænkte bare på, at jeg bare vil sige, at uh, nu sidder vi her drikker nogle øl, og, sådan noget, og Vi er jo rimelig opånd så jeg tænkte bare, vi er jo lige til at ringe ind og repræsentere, Fordi vi så nok, repræsenterer vi den heldige Ud og sådan noget Men til nemolykken. Hvad ser Det er, det er fandme det. I spiller noget der, men så det er meget med de der ting, I siger, altså det jeg fik opgrøn over det. Det var bare det, jeg sige ikke. Jeg synes bare, jeg skulle at keep kigge op, det work og sådan noget. Og så snakker vi sgu bare ved en anden dag. Så det kan være, vi ses ud på nemolykken en eller anden dag, hvor vi og spille sammen og sådan Men har der kanon der, fordi jeg kan se, at sidder herover og fordi, at øh, jeg ikke har her i hans selskab og sådan noget. så han er optur han er optur hej Hey, Paul! Ja? Yeah. Yeah. Henter du ikke af fra kælderen? Jo, det kan jeg godt, jeg se, det er det igen nu! Så er der, vi kan på her. Døren. Skal jeg smække? er okay. hmm. Skal vi se, om jeg kan finde noget i dag? Okay. Nu se. Hvad er det? Oh, bare, ja. Nå, hvad sker du her? Oh, her? Ja, så vi klar! Ja, for er det her? vi! Okay. Der er lidt trist med også Så ly... Ja. Det, I lige. Det på, om det er ja, det er Bjarne og Ole, der. Nej, det er, ikke. Jo, er det ikke. jo, jo, gammel uge. Ja? Jo, jo. Så lad mig lige få ham. Et ja, øjeblik. Ja, tak skal du have, du. Det jeg er op igen. Ja, der er voske andu, hvor, hvor står den? Hvor den står? Ja, hvor står den? Hvad søren er det dig, Bjørn, nede fra? Lø... Ja, den er god nok du. Du skal ikke være genert, det er mig. Ja, det kan jeg forstå. Jeg tænkte på at komme forbi og drikke røl fuld bajer med, men hvad siger du til det? Jeg har lige vundet i lotto. Jamen, har du det? Ja, jeg skal komme ned og fyre den af? Jamen, hvor er du henne? Jamen, jeg står nede på Olympistationen, du. Jeg tager en det? taxa nu. Jeg tager en taxa ud til Jesus. Uh, yes. Ja, på vej du. Det er godt, ja, uh, bjørne. Kanon, du. Ja. Alto Go Go 5 minutter over syv, og det er søndag morgen. Hverdag er, er smukt, så spring i de lange ærne, sjovt til radioen på skulderen og spring op i naturen. Ja, for det er jo i dag. Det er i dag, det er, i dag, det er i dag tredje søndag efter timetus, og dermed tid til kristne gøjler Ja, ja, ja, ja, så sluk for mobiltelefonen og snuppen advarer skru op for ørerne. For du kan blandt andet møde kirsten og kirkebøsserne i deres kurs guitarfortolkning af de fede sager i første mosebog. Og hvis I er rigtig, rigtig, rigtig rigtig heldige, så vil jeg spille et selvkomponert hyldest til herren på min hjemmesnittet piletræsfløje. Åh, oh, er vi ikke nok rigtig heldige? Okay, okay, okay. Hvis du har gættet, så er du altså stillet på Kristen Morgengøjler Radio med dine værter Alder Frank. og Graver Claus. Og jeg var forresten til teltmøde i går. Det gik rigtig, rigtig, rigtig, rigtig højt med både aldergang og nøgendøbning. Bum, lum, bum, lum. Ja, jeg var til bibelmøde i går med læsevis af skærfaste tørkager, djævle spiller andre kreative til herren. Oh, ja. ja har også snakket om at snakke om det igen og snakke om det før. Tag til Kristen Youth Gøjler Festival i Hartsten med masser af crazy underholdning, musik, ild, ethjulet cykler og et kristen Felt Workshop. Det kan kun anbefales. Så kan vi måske uh, tage noget turbanpåsættelse og snakke om unge homoseksuelle kristne i andre lande. End, for... ja, og lyt til noget dejlig musik. Det synes jeg vi skal have. Godmorgen. Godmorgen. <laughs> skal du ikke nok det samme en gild, når vi bruger os selv, og stemmer for Gud, lad os lytte til musikken. den bag os op i din højre helt op. lidt mere klog. Gråne en søndag og læse ting, som man ikke vil. Læse en søndag morgen, at verden ikke har søndags fred. Okay. Okay. Kommer her ind i den let porno social madvideodokumentar madvideo med Pierrat, som skal følge sine to børn hjem til deres uægte mor. Pierrat har været ude at drikke en ordentlig røvfuld bæger sammen med sine rigtig gode venner ned fra bænken, og han har haft en lidt hård dag, specielt fordi hans børn er klædt damp, og han mest har lyst til at gå hjem og bare tage en ordentlig håndfuld af de gule piller og se en rigtig dårlig tysk pornofilm. Okay unger, okay. Unger, kom ind på, kom ind på vej, kom ind på fortoget, børn. Kom ind på... Kom ind på. rød mand, stå, grøn mand, gå Går man for rød mand, så bliver man rød og blå Nej Kom, kom. her oh, Jens, kom her ind Jeg er ligeglad Kom, kom Jens, skal så prøve Jens, hold den ti stille Nej, spædder Kom, klar du så Tag den op i min og så kan du ti stille Nej, spædder Jeg gider hold. Du skal ikke råbe for folk, Jens Tove uh. er... Tove, kom ind på Tove, kom væk Kom ind på fliserne Ja, du skal jo fandme Du skal alligevel vente til at stå på den flis rest Kom så her, nu du bliver ældre Din lille møg oh, Kom her du skal ikke stå, Du skal, kom. du skal, du ikke råbe af andre forældre og i og alle jer ondsvej børn. Kom så ind på gaden. Kom så, kom så, kom her. Kom så, kom her. Kom så kom her. Kom så kom her. så kom Kom så kom her. Kom der, er der. Det er først, når man bliver ældre og kommer ud i det pulserende erhvervsliv, at man finder ud af, hvad syv ugers totalt fedende af midt i sommermånederne betyder. Jeg har altid været lagt, om man så kan sige, til livet som kampist i mine sommerferier. Det er der vel ikke så meget at sige om eller til, andet end at min mor og far synes bare, at camping er super fedt. At ligge i sådan et lille grønt telt bundet fast til en tosse V i orkanstyrke et eller andet sted ved et pænt fyr i Nordjylland. Det har der også, eller man kan sige. Altså, jo, et eller andet sted, der er det vel charmerende. Nå, men øh, da det lille grønne telt havde udtjent sin værnepligt, så skulle kassen jo åbnes, og det blev den i ops. Og så blev der købt et kæmpe stort orange og brugt villatelt med smukke, skidengule gardiner i 100% brændsugende materiale. Teltet var udstyret med to sovekabiner i mokka-glasurfarve, men ellers var højdepunktet rent modemæssigt nok de her fantastiske gardiner. I tid var villateltet en lidt større teknisk udfordring at stille op end som så. De galvaniserede stålepinde, der udgjorde skelettet, blev derfor massomt. af min far. Udstyret med små beskeder om, hvor de hørte hjemme i konstruktionen. En af de første ferieminder, jeg har fra det brun-orange villa-telt var en tur til Frankrig med vores gamle naboer fra Greno, Dorte og Karloven. De havde lejet en autocamper, og vi skulle mødes på en campingplads et eller andet sted i Frankrig. Da mine forældre jo lige havde købt en tjekkisk modekatastrofe af et villatelt, var der ingen grund til at lege en autocamper. Min mor og far var i mod udstyret med en lille hvid Citroën Visa med et klistermærk i bagruden, hvorpå der stod Pas på børn i bilen. Den lille hvide Citroën blev af min far stoppet så godt, at man rent trafikmæssigt faktisk kun kunne se lige ud. Nå, men det gjorde vel ikke noget. Bare afsted. Jeg var iført mit yndlingssæt, en lilla, cremehvid og tyrkisk poloshirt og et par tilhørende pastelgrønne Bermuda shorts i slidstærkt materiale fra Kvickly. Ydermere havde jeg et par sundhedshyldende, yderst fodformede, hvide sygeplejersandaler på, som min mor gang på gang overbeviste mig om, var drøn smarte. Og det var det da også. Efter en lang og varm køretur nåede vi til Frankrig, og den campingplads, hvor vi skulle mødes med Dorte og Carlo. Og netop som vi ankom til campingpladsen begyndte det at stå ned i lovtykke stråler. Men vilderteltet skulle op, og op kom det. Jeg kan ikke huske, om Dorte og Carlo kommenterede designet af teltet. Det var vist mere noget i retning af. Ja, der er jo god plads, også til ungeårene. Men vejret klarede op, og solen gjorde sin blik, som den nu skal på en sydlandsferie. Og jeg blev efterhånden overbevist om, at mine sandaler var fede. I hvert fald gik de fleste tysk-snakkende langknakkehårspersoner rundt i samme model som min. Om aftenerne blev ungerne udstyret med et og et brætspil, og så gik der ellers fælles guitar og osterødvinshygge i den for mor og far og deres venner. Men på trods af mængden af fransk vin på plast 5 liter stunke, kunne der ikke soves længe i teltet. Så snart solen begyndte at bage, steg temperaturen hissigt, så den blev sjældent mere end ni, før at der skulle købes baguette og små oste. Den ferie kan jeg ikke huske så meget fra ellers, bortset fra lugten af den lille hvide citroen. De følgende år foregik uden tøven på samme vis. Børn ind i citroen, mere bagage end man troede muligt ovenpå, og så til Frankrig. No, der var vist lige en forfærdelig teenageferie med min mor og far et par år senere på Anholdt. Jeg kan ikke huske året, men beboerne på Anholdt vil sikkert kunne huske det, hvis man spørger om den sommer, hvor Anholdt var blevet regnet væk fra Danmarkskortet. Nå, men det var alt fra sommeren 82 denne gang. Vi vender selvfølgelig tilbage i næste uge med en ny fortælling. Har det godt. Ja, det var noget af en sommer den der den, den glemmer man ikke sådan lige... På Eller det var i hvert fald, jeg kan huske den. Nå, no, <laughs> det? var det sjovt. Uh, Nå, ja, men... Uh, skulle vi ikke lige... Jeg sidder ja. så altså og bliver lidt tør i Noget, ja, du med, det, ja. Kan du huske den pornofilm der? Hvad den der 70'er af Nå, ja. Den der med, du ved... Uh, den brune lædersofa, og... De røde lagstøvler Ja, et bog, regionen og så videre der. Ja, ja, den kan ja. jeg godt huske. Det er der, hvor man ikke sådan, kunne se, om kvinderne rent faktisk havde tøj på, eller ikke, altså, under tøj. Ja. Øh, var det Ja, det var det. Ja, øh, men der var faktisk noget meget god musik så tænker jeg på, mens jeg lige tager en taxa ned i kiosken efter en, en flaske af det brune der. Lige øh, så tænker jeg på, at jeg lige skulle sætte den på. Så kan jeg lige gå ud og sætte den gryde indianfinger over. Yes. Så, så. Øh, ja, så knalder vi lige et stykke ind på. ind yes. Jamen, vi ses lidt nyt, du gerne. Godt gør vi så. Hej, hej. hej. Det er Bandejyslige kørstue. Hallo? Ja, hallo. Ja, hallo, det er næsten for Paris Andersens automekanik. Jeg kan snakke om den med Bande Kelsen. Nej, jeg tror, du er rejserkeret. Jeg har fået sat dit 482, det er den der purberødder, der står hernede med lagt låt og hallo-læster på. Prøv her, det sker godt for ned nedover med en mund og så nedover ørene. Det går lidt skidt med vælser, men prøv her her. Nu har pusset den op og givet den så lugter fint indeni. Du skal bare sige teto, den bund i helt lortet. Vi har sænket den 40 cm, der kommer nyt anlæg i. Den trækker 4 0,8 ohm. Det kan jeg godt. Det fandenme nu, noget, der sparker godt, nu skal du på stranden ned sommer, og på det kan jeg godt. Prøv her, du. Du kommer bare ned, du skal du kommer bare ned i til at Løg, så løg, du. du giver bare lovlig råd forbage, bare. så altså, skal jeg nok komme efter dig en anden dag. Det kan jeg godt løbe du. Jeg ved, du kan have noget med fingrene der. Jeg har nogle eldestationer, som er lidt for Jeg har Nogle af børnene har mistet nogle hænderne, og har følt sig nærmere ryggen der. Ved du hvad, da kommer du bare lige ind og fikser for mig den dag, du. du er det? vi ses. Ha' det godt. Ja, vi ses. Uh, ha' det godt. Nå. Nå, øh. Ja, øh, skål. Det var godt, du lige fik hentet noget likør i dag. Høp, hej, insman. Ja, det lagde jo til igen, men. Øhm, så er det jo. Ja. Men hvad hedder det? Øhm, kan du huske den? Æ, vi så sådan en. Øhm, en. en nærefilm, eller en film med, med nære. Det må man ikke sige. Må man ikke? Vi så en film med afroamerikanere. Okay. Hvor at, øhm, det var, at der var en. Øh, en perker slæde i. Det er en bil af anden etnisk oprindelse. Okay, en ny dansk bil. i En amerikansk afrofilm. Mm. Men musikken, kan du huske den? Ja, lige der, hvor det er, hun åbner dørene, der er glasdør, og så kommer hun ind. Og med en G-streng og den der bowler ja, det... på. Det er jeg på. Og så der ham... hun det der kassettebånd i, og så er ham, ja, ham, der hopper på køleren. Ham det, ja. der, der kun har korkbælte, og hvad hedder det, sådan en lap ned foran, du ved nok, og så omvendte kobberståler. Men det er musikken herfra. Og så er oliven i hver næse. Ja, men lad os lige tænke. Men nu sætter jeg det der på og begynder at stribe. Og det der bånd, det har vi så fået uh. fat i på en hemmelig måde, så nu vil vi og spille det nummer, som man striber til, fordi vi synes, at man må totalt ligge her. Skål. Ja, skål. <laughs> ja, skål. Det er Kus! Ja, yeah, Jan, så er det jo ved at være slut for denne her uge. Det er det. Det var også gode. Det var pengene værd. Jeg er blevet sådan lidt Jeg stiv i nakken. af hele alt det her likør ned. Jeg ved ikke, at, men det er jo så, som sagt, Pols knallert benzin, vi har siddet og drukket. Ja, men det virkede jo. Det Der stod likør på flasken, så... Jeg det var, var lige så på toilette før at tiste. Der kom tre farver ud af den, så... Nå, for 16, du var lige ude og tungsmule porcelænsalderet. Ja, det var god likør. Men uh, tak for den ende. Uh vidunder lige lørdag aften. Og husk, at I skal passe rigtig godt på jer selv, hvis I skal ud og føjte. Og pas nu på, ikke? Cirkelsparkskonkurrencer og den slags ting, læg det på hylden og se, heller hellere få drukket. Åh, og... det røg fuldbarer her, ikke? Så... så vi ses på næste lørdag forhåbentlig, og tag pænt tøj på næste lørdag, fordi der foregår der nogle specielle ting, så der skal vi ikke... Ja, vi tager men, pænt tøj på, I øhm... Vi er ude herfra. Ha det ja, godt. vi. Ha det bro. Ja, nu skal vi ud og forrest rullefald ud i der, så... Yes, yes. så. Hvad der? Hvad der og Hold da kæft, det jo kræft med Jerusalems ødelæggelse. satan er det, der står her. Der? Flas og flasker. Fanden at se på det i lort? Hov, oh. hvad Klokken er skulle blevet nede.